Під твою милость. Роз'їздів не треба вже розсилати, каже журавель до Тараса. Певно. Хіба ми звідси погано бачимо? Ти, батько, залишися тут. Зори за рухом мордив, котрий бік піде наступ. А я йду порядкувати внизу. Пришлю сюди дітваків, а ти перекажи мені, що помітиш. Я стояти буду під церквою там мене знайдуть. От що, ми забули про наші стада на межиріччі. Треба б їх захистити, а то хижаки заберуть. Я опережнусь тода в ліс. А може по село? Не можна. Падатимуть стріли, поранять, все налякається і башкету наробить. А в ліс підуть татари аж тоді, коли візьмуть село. Та тоді нам уже нічого не треба. Роби, як знаєш. Я тут зорити буду. А коли татари почнуть наступати, то я йду в бій, а тут поставлю когось іншого. Тарас зійшов по драбині зверху вітряка і побіг на Майдан. Зараз послав до пастухів і наказав заганяти стада в ліс з півночі. До лісу було найближче, і він лежав з другого боку села, куди татари не могли бачити. «Бог буде для нас милостивий», – думав собі Тарас. Хоч першого разу орда була менша, ніж тепер, та що ми тоді мали? Під староста як побачив той спокій та порядок на Майдані, як охотники збиралися зброєнні в гуртки під проводом десятників, як кожен гурток відходив спокійно на своє місце, немало здивувався. Такого порядку і спокою не було в Черкасах, коли орда підступала. Ніхто тут не кричав, не голосив, не метушився. Він побачив, що й молодиці допомагали виносити стріли, бердиші, порох та кулі. А під староста дрижав, мов, у пропасниці та сік зубами. Став посеред гуртка своїх дружинників, які перелякались теж, і радився з ними, що йому робити. Приступив до них Тарас. «Ви, люди добрі, станете за тим частоколом. Добре, що у вас є рушниці. Туди піднесуть вам поруху і куль. Стріляйте на малий приціл, а певно, щоб куль не марнувати. А коли б татарва видряпалась на вали, то бийте чим попало, і не дайте перелізати через частокіл. Коли б татари сюди вірвались, було б нам дуже гаряче. «Мої люди є для моєї оборони?» «Я ними розпоряджаюсь, і нікуди їх від себе не пущу». «Пане, не будь дитиною!» – крикнув Тарас. «Як сюди всередину прийду татари, то ніхто тебе не оборонить, і всі ми, коли не поляжемо, то поїдемо в пута. Я вже краще знаю, що я роблю!» – відворкнув під вперто. «Ти дурень!» – крикнув Тарас з присердя. «Наказуй собі в Черкасах, а тут ми наказуємо!» «Зараз мені рушаєте на призначене місце, а коли не послухаєте, то проженемо за ворота в степ. Тоді поміряєтеся з татарами самі. Тепер марш!» Старостинські люди побачили, що небезпечно перечити, бо Тарас говорив так різко, що погрозу міг мить виконати, а тоді не побачити їм своїх черкас. Пішли зараз під час токіл, а староста зараз кудись зник. Але Тарас не довіряв княжим людям, і порозставляв їх гуртками поміж своїми людьми. Прибіг хлопець від журавля. Казав батько отаман, що татари підступають під південний вал. В тій хвилині надійшли стада, їх завертали пастухи в ліс. «Поспішайте, хлопці, в ліс, бо татари вже близько. Заженіть їх далеко і пильнуйте, щоб не порозбігались», говорив Тарас, стоячи при воротах. Погнали стада далі. Від південної сторони доходив гомін і перегукування». Прибіг іще другий хлопець від журавля. Головна сила йде від півдня, менша частина заходить від лісу на західний вал. Хлопче, поклич мені швидко татарина Максима. Хлопець побіг, незадовго прийшов Максим. Максиме, йди до журавля на вітряк і там його заміни. Дивись, звідки татари будуть наступати, і присилай сюди хлопців із донесенням. А отаман он журавель, хай сюди приходить. Татари підступили під вал так, що їх з лука не можна було досягти. Частина позлазила з коней, кожний брав у руку ніж і ставав у лаву. Друга частина стала за тою лавою з луками. З бойовим кличем «Аллах, Аллах» вони почали бігти щосили. Тепер загриміли рушниці, посипались кулі, а за ними стріли. Те саме зробили і татари, і хмара стріл полетіла на вал. Та нікому нічого не сталося. Бо оборонців прикривав частокіл. Багато стріл упало на майдан, на церкву та на покрівлі хат. Татари бігли, мов нетлі до світла. Щораз нові лави наступали. Вони стали на дровому і почали перелазити. Тепер оходники привітали їх градом Каменюк. Звідселя не можна було стріляти з луків та рушниць, зате з обох наріжних городків падали густі рушничні стріли і клали ворогів у рів. Та це татар не спиняло. Щораз підходили нові лави, жарів заповнився пораненими і вбитими. Татари йшли по трупах і дерлись на вал. Тут отаманував журавель. Він послав до Тараса по підмогу. Прийшли свіжі сили зі списами, бердишами та дрюшками. Напевно, татари почнуть через частокіл перелазити, а тоді хто зна що буде. Менший насто був на західному валу, де отаманував дуб. «Давай, Тараса, ще підмогу!» – переказував Журавель. «Татари вже на валу!» Знову пішла підмога. На Майдан почали знову падати стріли. А за той час, як татари переставали стріляти, хлопці та дівчата бігли по Майдані, витягали з землі стріли і носили своїм лучникам. Інші визбирували каміння і зносили. Тарас спитав Трохима.